Lanț Flămând de taine, lacom de minune, pe brânci, cu jaf și scule de tâlhar, prădându-ți vatra doldora de jar, ți-am smuls din veșnicie un tăciune. Și dacă, ferecat în lanț amar, bătut pe stângi, o sânda mă răpune, în ochiul viu ce tot nu se supune, încă aș fura misterul milenar. Și dacă peste marile dezastre, rupând din mine pajurile cad, îmi urcă în pliscuri inima spre astre și zdrențe vii din chinul meu de iad să mi le îngroape în focurile albastre, din care încă taine vreau să prad.